і вони потрібні, щоб жити праведно. Дивувався я сам собі з такого відкриття. Львів. До Львова їду разом з Михайлом Лавринишиним з Торонто, який мав свої пригоди і ледве добився на форум з Івано-Франківська. Він мав у Лариси замовлену разом зі мною трикімнатну квартиру, що неподалік готелю «Україна». Їхав сам поїздом, і коли прибув у суботу пополудні до Києва, його ніхто не зустрів на вокзалі. Куди ж тепер? Михайло переживає, роздивляється. Аж тут якийсь чоловік, високий, по-спортивному збудований, середнього віку, звертається до нього і пропонує свої послуги. Потопаючи і за бритву хапається. Тож Михайло без роздумів погодився. Цей чоловік повіз Михайла своїм автомобілем до своєї квартири, залишив там Михайлові валізи, а згодом привіз підземкою на форум. Тут я Михайла побачив. Зареєструвавшись, я поїхав з ними до нашої найнятої та ще в Торонто оплаченої квартири. Дав ключі Михайлові, і вони поїхали по валізи. Цей самаритянин говорив тільки російською мовою. Називав себе Сергієм, казав, що одружений і за всю обслугу нічого не вимагав від Михайла. Врешті погодився взяти п'ять доларів. Це дрібниця. Хто він і чому чинить добрі діла? Людина ціле життя вчиться і вмирає дурною, кажуть у народі. Правда, я не вмер, однак зробив дурницю, що віддав свої ключі до помешкання Михайлові. Ми йшли на рок-концерт і мали після концерту зустрітись. Де його знайдеш у великому натовпі людей – якщо вулиця темна. Приплинтався я під наш будинок, а Михайла нема. Уже дванадцята, а Михайло як камінь у воду. Може, трапилася якась страшна пригода, про яку нам розповідали вдома? Я майже в паніці. На щастя, мав при собі телефон Лариси. Вона не дала свого прізвища. І тридцятикопійкову монету потрібно до публічного телефону. Подзвонив. Вона незабаром приїхала і відразу ж з'явився, дуже перепрошуючи Михайло. Він просто раніше вийшов із зали і на лавці під листатими темними липами відпочивав, чекаючи на мене. Лариса дала нам ще у Торонто оплачені квитки на поїзд до Львова, але дістали купе на чотирьох, а не, як замовили, люксу на дві особи. Відвозив нас на вокзал мерседесом один поляк. Він одружився з киянкою і живе тут. Говорив російською мовою і ясна річ, перейшов з нами на польську. Радив нам не признаватись, що ми з Канади, бо в поїзді різні типи. Ми всіли до купе. Горішні полиці цивільні. Несподівано влітають до купе двоє молодих чоловіків. Старший розглядається, немов когось шукає. Відразу вимагає від нас квитків. Ми йому показуємо. Це трохи його заспокоїло. Він починає розповідати про себе. Має 27 років, живе в Києві. З ним їде його брат, на 10 років молодший, який живе 50 кілометрів від Чорнобиля. На щастя, атомний вибух його не зачепив. Він вперше їде поїздом. Старий розпитує, хто ми, куди їдемо. Я відповідаю щодо Львова А ви, дядя, звертається до Михайла До Івано-Франківська Михайло, активний громадський діяч, грубенький, поважний Мабуть тому наш співпасажир сприйняв його за колишнього партократа Тобі добре було колись, дядя, запально починає Все було для тебе готове, тільки показав парт квиток ми пояснили його помилку, і він заспокоюється на хвилину. Розповідає, що вони їдуть до Ужгорода, бо там є фабрика меблів, яка виробляла більярдові столи. Але вже два роки їх не виробляє, то він хоче купити документи на виріб таких столів. Але нікого там не знає. Він служив у Москві, в охоронних відділах протиракетної оборони. Є на світі єдина система – Протиракетної балістичної оборони довкруги Москви. На що погодилися американці? Чи він бачив, як якусь ракету випробовували і вистрілювали? Чи були якісь алярми? Він не бачив і не знає. Ми трохи розговорились. Розпитуємо, чи він щось знає про перепоховання кардинала Сліпого. Патріарха Української Греко-католицької церкви то поляк, мабуть тому, що почув слово «католик». Знає про футбол і тішився, що Україна в першому міжнародному матчі в першій половині притиснула до кута Угорщину, але, на жаль, чомусь програла матч. Хлопці везли з собою тільки пластикову торбу, з якої витягнули півторалітрову пластикову пляшку вина і грубо помащені паштетівкою і сиром скипки хліба. Ясна річ, нас припрошували до бутербродів і вина. Згодом хотіли з нами грати в карти. Звичайно, ми відмовились, хоч наша дипломатична гра не була легкою. Старший хлопець пішов по вагонах і коли вернувся, сказав мені на вухо, що вже знає, як дістати документи на більярдові столи в Ужгороді. Зустрінув чоловіка, який йому дав поради. Хлопець довірливо сказав мені, що вірить в екстрасенсорне відчуття. І тому його відразу потягнуло до такого чоловіка. Несподівано для мене, каже, що не знає української мови, хоч обидва хлопці говорили нею. Я йому щось сказав, а він, щоб довести своє незнання, показує на малу сітку, причеплену до стінки купе для дрібних речей. Скажіть мені, як по-українськи це назвати? Казує на неї пальцем. Я зам'явся, бо якось не міг знайти відповідного слова. Це мусить мати якусь технічну назву,